Salah kita ambil di mana-mana ni Saya sedikit adik-adik sini adik Iaitu dalam perihal <coughs> Halal dan haram Di dalam uh, Bab pemakaian kita ya. Memula saya ingat dulu Saya masuk dalam bab pemakaian Habis tu saya terlompat dalam bab rumah Ya, Lepas tu hari ni saya kena masuk balik dalam bab pakaian Dan perhiasan semula rasanya Salah saya last kali kita cerita pasal patung kan. Jadi ya, patung tu dah lompat Bab lain sebenarnya <tuh> Jadi kita kembali balik kepada bab asal yang kita mulung iaitulah bab perhiasan dan juga pemakaian yang telah pun saya dedahkan sebelum ini bahawa Islam menghalalkan bagi umat dia untuk uh, uh, menggunakan seluruh nikmat yang ada rezeki yang ada di atas muka bumi ini untuk kebaikan mereka. Uh, Walau bagaimanapun Islam juga menghalalkan untuk berhias dan juga menghalalkan <tuh> untuk menggunakan nikmat-nikmat itu. Walau bagaimanapun ada limit limitnya had-hadnya restrictionnya maka yang pertama sekali itulah mesti menutup aurat jadi kita dah ceritakan dulu apakah dia beza dan sebab Islam menyuruh umatnya menutup aurat ya kemudian yang seterusnya um, Islam juga mengajak kita bukan sekadar menutup aurat tetapi juga um, mengajak kita kepada kebersihan dan keindahan kebersihan pakaiannya, tubuhnya rumahnya, jalan-jalan raya kita dan juga gigi dan tangan dan juga kepala termasuklah rambut dan pakaian kita kemudian uh, disiplin ataupun uh, general guidelines yang lain dalam buat pemakaian kalau ada orang tanya kita haruskah kita sebagai orang Islam mencari pakaian yang cantik-cantik kasut yang lawa-lawar lawa, -lawa kan, jantangan yang kemah-kemah boleh atau tidak boleh? Maka jawapan dia Pernah ditanyakan soalan yang sama Sebelum tu ada seorang lelaki Dia datang, dia, dia lalu di depan Nabi Lelaki ini terkenal sebagai seorang lelaki yang mempunyai harta Walau bagaimanapun dia keluar pada rumah Dia pakai baju yang macam orang tidak berharta Alah betul lah Maksudnya baju yang mungkin sangat lusuh Yang tidak mencerminkan bahawa dia adalah orang yang mempunyai harta Lalu bila mana dia lalu depan Nabi demikian Maka Nabi pun kata Alakhamal Nabi tanya Eh kau tak ada harta Maka dia kata Naam edha aku ada harta Kemudian Nabi pun tanya balik Min ayil mal Daripada mana kamu dapat harta tu Maka dia kata Dia jawab Min kullil mal Qad a'fa miallahu ta'ala Iaitulah ya, aku dapat Daripada Allah SWT Haa Maka itulah Nabi SAW punya cara Penterbihan kepada diri para sahabat apa sahaja yang tentang dunia dan kehebatan dunia Nabi suka selalu ingatkan bahawa ianya datang daripada Allah Jadi tu Nabi tanya Sebelum Nabi nak sembang benda yang penting yang Nabi nak cakap tu Sempat selitkan dulu basic je, foundation je Yaitulah daripada mana kamu dapat? Daripada Allah Bila mana orang tu nampak gaya dah selesai Sedar bahawa harta yang dia dapat daripada Allah Barulah Nabi masuk kepada point Nabi kata فَإِذَا آتَاكَ Allah مَالًا dan era asar nikmat Allah عليك wa karamatih iaitu lah, apabila Allah dah berikan kepada kamu harta yang halal maka eloklah untuk kamu uh, menggunakan harta itu dengan sebaiknya dan walaupun tunjukkanlah kesan-kesan nikmat dan kurniaan Allah kepada kamu ya dan pemurahnya Allah lalu daripada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai ini jelas kepada kita bahawa kalau kita orang yang berduit kita harus untuk membeli pakaian yang sesuai dengan kewangan kita Jangan maknanya kita ni duit banyak beratus-ratus ribu dalam bank Rumah pun dah selesai, kereta pun dah selesai Tapi pakai baju nak pakai yang yang murah betul ya kan Kononnya nak zurut Tapi sebenarnya dalam satu konteks lain Untuk orang-orang yang biasa Kita harus untuk memakai pakaian yang sama dengan keselesaan kita yang kita mahu Ya dengan menggunakan nikmat yang Allah bagi tu. Ada orang dia macam Haji Bakir, dia tak mau guna untuk diri dia, untuk orang <tuk> lagi dia tak tahu. Untuk orang lain lagi dia tak mau bagi, untuk diri dia pun dia tak mau guna. Ah ha, dia nak guna untuk apa? Masa tu nak mati, masa habis cerita lalu tu kan. Ha, jadi hukumnya boleh untuk kita berazam dan minat dan suka untuk memakai yang cantik-cantik. Ya. Walau bagaimanapun Islam menetapkan cantik-cantik itu ada hadnya. Yang tadi ni aku iterangkan dulu. Yang pertama sekali orang lelaki tak boleh pakai mas dan sutra. Saya tadi tu kita dah masuk dulu. Ya, orang perempuan saja boleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi kata apa nama huwallahu fit dunya walana fil akhirah. Itu adalah pakaian orang-orang kafir. Orang lelaki mereka kalau pakai orang kafir aje kat dunia ni. kita nak pakai benda tu boleh tapi ke akhirat habis kemudian kita pun masuk kepada bab dan seterusnya iaitulah dikecualikan wanita daripada uh, pengharaman untuk memakai sutra dan juga emas saya itu pun saya sekitarah sentuh ya cuma di dalam uh, topik ini disebutkan bahawa uh, tapi kalau orang perempuan itu pakai sutra itu dan pakai emas itu dengan intention yang sangat jelas dengan niat yang sangat jelas untuk menggoda lelaki kepadanya ya ja, maka hukumnya sudah bertukar daripada harus tadi menjadi haram iainya selaras dengan apa yang nabi berikan disiplin orang perempuan iaitu Mbubah, nabi kata ayyumamra'atin ista'tarat fa barat ala rajulin yajidu rihahha fa ja, hadis yang diriwayatkan oleh an-nasai ibnu huzaima dan ibnu hibban artinya mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya Dan kemudian memakai wangian dia memakai wangian dan lalu dia kaya lahalayak lelaki Untuk bagi lelaki dapat menghidu bau wanginya Dan berkenan kepadanya, berkenan kepadanya. Maka ia adalah seumpama perempuan zina ha, Itulah yang Nabi sebut Jadi jelas kepada kita wanita tidak harus untuk memakai wangian Semasa dia buat kerja dan seumpamanya atau mana-mana tempat yang diyakini Akan lalu dia khalayat lelaki Lalu ada orang bumbang kat tangan Ustaz Janganlah Kami ni nak busuk je dia, dia, lelaki, dia, kan Ustaz Jadi saya beritahu gila lah Allah SWT Bila mana Allah dan Rasulnya Meletakkan satu hukum Maka tempatnya adalah betul Orang lelaki biasanya Secara purata Majoritinya orang lelaki Barunya lebih kuat daripada orang perempuan Orang perempuan baunya tidak berpekuat Satu Yang kedua asal sesebuah asal eh jangan terterabur apa-apa. Asalnya dalam Islam orang, orang perempuan tak payah pergi keluar bekerja. Mereka hanya perlu mendidik dan kerja mereka yang terbesar adalah mendidik anak mereka agar menjadi seorang yang berguna kepada dunia dan negara. Eh kenapa benda tu? Orang lelaki perlu keluar. Sebab itu orang, orang lelaki Allah tidak menghalang untuk memakaikan atar tentunya. Kerana mereka memang nak kena keluar kan macam mana tak dapat berusah kuat nanti. Orang, orang perempuan dia tak payah pergi keluar patutnya dan tapi dengan dijual juga itu dah tambahan medelainlah kan oleh kerana itu <coughs> orang perempuan Nabi SAW harapkan kerana itu yang keduanya kerana orang perempuan Allah ciptakan nafsu kepada lelaki dengan perempuan berbeza orang lelaki yang normal bila mana dia dapat menghidu bauan perempuan yang begitu wangi dia akan naik syahwatnya dengan mudah itu utama Lelaki yang ada penyakit dalam hatinya ha, Saya kata ada bukan, bukan bukan penyakit hati Penyakit hati itu kena jumpa doktor lah Ini penyakit di dalam hati <coughs> Maknanya ada dosa-dosa yang banyak So dia dah bau je wangi ni Dia rasa macam nak peluk jom bumbu tu Walau bukan mahram dia Itulah tujuannya Orang bumbu mungkin tak cakap ihyo tu kerosak Eh orang bumbu mana lah tahu Orang lelaki lah tahunya Kan tapi malahnya orang perempuan dia keluar rumah wangi habis Tapi kat rumah dengan suami Bau wow, ya Allah busuk toy kan? ha, Jadi tak jadi Patutnya dengan suami le wanginya Jadi baulah suami pun Teringin je nak peluk dan seumpamanya kan ha, Wallahualam <tuh> Ada orang perempuan kat tangan lagi Dia kata ustaz Boleh tak kami nak ambil? Kami nak mandi Mana pakai sabun? Sabun ada bau ha, Saya boleh tahu, saya kata sabun Bolehlah dimasukkan dalam bab kebersihan dia bukan bau wangian. Wangi-wangian wangi daripada sabun itu dia hanyalah tabi' namanya. Tabi' dalam istilah sufiknya eh? iaitu benda yang mengikut, benda yang mengikut. Kita nak bersih, nak pembersihan ber tu guna sabun tu untuk membasuh. Yang eh, jadi sabun itu ada bau di sekeliling. Dan bau ni tidaklah begitu kuat macam macam wangian a perfume alkohol punya wangian kan yang bila pakai dia memang betul-betul Tujuan dia untuk maintainkan bau tu bagi 1 meter bau Kan, jadi sabun tak lagu tu Kecuali sabun-sabun yang tertentu lah Oleh kerana tu wanita nak pakai sabun boleh Dia pastikan sabun itu baunya tidak begitu kuat Sampakan orang yang berada di 1 meter daripada anda pun dapat menghidu baunya. Kemudian begitu juga perempuan tanya habis diodoran boleh tak ustaz? Diodaran pun bagi saya dia masuk dalam perubatan Walau bagaimanapun kalau baunya betul-betul kuat dan Begitu dapat merangsang orang lelaki juga Maka tidak juga dia dapat diharuskan So macam mana saya nak tahu saya Orang lelaki terangtang atau tidak Dia tanya pula Pandai soalan ni kan Jadi saya buat soalan spot macam lah So orang belakang suka saya tanpa <laughs> Jadi dia kata-kata macam -kata, mana Nak elak lah macam mana? Nak tahu kan Nak tahu yang pertama sekali Cuba test lah dekat rumah Kalau ada suami Cuba test kan ha, Maka pakai Maka lalu depan suami lalu Ada berapa lah Abang tanya Abang kata dah rosi sikit lah Tak ada bau kuat kita tak kuat Okey boleh Lulus ah Luluskan oleh sirih berhak So apa macam kan Boleh pakai Habis Jadi itulah dia Begitu juga dengan benda-benda yang lain Yang campingan ada bau sikit Contohnya macam Krim Apa nama Apa nama tu Krim blok Blok tu Caya matahari tu kan Yang kita pakai tu ni ada bau sikit Jadi bila sembang dengan orang lelaki tu kan Wanginya muka saya cium Haa orang lelaki bukan lagi Orang lelaki zaman sekarang di Malaysia terutamanya Nafsu mereka tidak terkawal Bukan semua orang laki. Ha, Orang laki ada penyakit ha, Orang laki ada penyakit dalam hatinya kan? Sebab itulah saya ada bacaan dalam Sokhabar Metro Bila dulu kan Ada di kalangan orang laki zaman ini Yang betul-betul kepala dia dah gila seks kan Dia malam tu dia nak dengar suara perempuan cukup kan? Sebab itulah dia buat tembak dia Telepon mana-mana kalau suara perempuan kan Habis dia goda Kan dia tak boleh tak dapat telefon nombor silap ya? Yeah. Ha, dia try telefon 1999 Tengok orang lagi dia, dia tak cakap yeah. Dia try try try Tak dapat Last choice Dia satu tu, tu, tu. Dia telefon nombor dia sendiri Dia tutup Cukup dia dengar Nombor yang anda dial <laughs> Itu pun cukup lah <laughs> Dapat dengan Seorang perempuan Secakap Nombor yang anda dial Sedang tutup Kekilat dalam perkhidmatan pun Cukup lah Eh, ada belakang tuan-tuan Ada mana lelaki ada penyakit Nampak lagi tu kat Malaysia ni Semasa boleh tuan, tuan Tak ada belakang ya? Oleh kerana itu orang mampu mampuan kena tahu ya Mereka tak boleh underestimate nafsu orang lelaki Yang mereka tidak ketahui Siapa mereka Kan, mungkin Susah, susah nak anda Sebab itulah Islam dalam satu kaedah fit Dinamakan Sabdu Zara'i Iaitulah menutup pintu-pintu yang mungkin Menyebabkan berlaku haram ah, Itulah dia. Ya Baik Boleh itu tu sumpah Janganlah ni pakai wangian Kalau tidak Nabi kata Nabi beritahu anda seumpama perempuan jina Jadi satu kes yang besar ya Baik Yang seterusnya Demikian juga Kalau dah bawakan satu lagi contoh Mula-mula halal pakai emas dengan sutera Tapi ingat lagi Kalau dia dipakai itu memang untuk Menggoda lelaki sutera yang dipakai pakai itu Nipir Sutera memang nipir kan Lombok kena tiuk angin Pakai tak sepi pantai Tiuk angin Wah Memang nampak betul-betul Tuan-tuan Dia memang saja pakai lelaki tu. Sebab dia nak bagi wanita nampak Contohnya kan ha, Jadi ketika itu Dia masuk dalam bab Macam minyak wangi tadi Dia halal Dia haramkan kan itu. Masuk juga dalam bab yang kedua Kalau tadi nampak Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yajburunabi arjuluhunna li yu'lama ma yukhfin min zinatihin. Dan janganlah orang-orang perempuan mereka menghentak-hentakkan kaki mereka agar didengari bunyi perhiasan di kaki mereka supaya orang yang dengar tu menoleh ke atas mereka kepada mereka untuk ternampak kecantikan mereka. Faham? jadi maknanya dia macam satu simbol. Jadi mengikut sejarahnya tuan, -tuan di zaman Jahiliyah, orang perempuan dulu dia ni dia orang tak ada internet Dia orang tak ada bapa ayam Dia orang tak ada mak ayam Yang dia orang ada dia orang kena iklankan dia orang ni sebagai lacur. Perempuan-perempuan lacur di zaman Nabi Sebelum zaman Nabi dulu Cara nak iklankan diri dia Menggunakan beberapa uh, bentuk caranya Iaitulah loceng di kaki uh, Bila mana dia loceng dia hentak kuat-kuat sikit tu, Kalau dia orang laki, dia hentak tu uh, Itu si Apa nama Isyarat uh, Nak beli tak beli Lagu jangan berada ni tau Ha, jadi itu style, style tradisi di zaman Jahiliyah Oleh kerana itulah Allah SWT menghalang tradisi itu diteruskan Ya Allah kata tak boleh ada-ada perempuan yang memakai gelang kaki yang berbunyi ni Yang mana ianya adalah sebenarnya contoh-contoh perempuan zina di zaman Jahiliyah Maka hari ini apa saja mengambil ayat surah An-Nur ayat 31 ini apa-apa saja yang orang perempuan pakai di luar rumah, dengan yang, yang mana dia masuk dalam masyarakat yang ada laki bukan marah, yang boleh menarik perhatian orang lelaki, bunyi-bunyian yang menarik perhatian lelaki untuk menoleh kepada dia.